европейски диалози от Балканите до Черноморе, европейски наследства, идентичности и траектории в контекста на войната на границата на Европейския съюз. Това е поредица от кръгли маси, които следващата седмица ще събират интелектуалци, хора на изкуството и писатели в София и Пловдив в опит да отговорят на въпроса каква е европейска история и какво европейско настояще споделяме. Организаторът е Френският институт. За това казвам добър ден на Люк Леви, директор на Френския институт в София, който организира тази поредица от дискусии и на Здрава Стоева, на която разчитаме за превода. Добър ден! Bonjour. Здравейте! Правите тези три дена интензивни дискусии в София и в Пловдив в седмицата след изборите. Защо? За да не се окажат в предизборен контекст ли? искам да кажа, че съм щастлив да бъра за вас тази вечер, за да може да говорим a, за европейските ]ền. диалози, които ще се проведат в uh... рамките uh, на три дни. За отговор на вашия въпрос, в две посоки que... на вашия въпрос. Това са европейски диалози, които започнаха в Прага през ноември 2023 година, последвани от европейски диалози в Вилниус, в Варшава, по-скоро в Амстердам, следващата седмица в София и Пловдив. Както вие почертавате, ние избрахме тези дати именно да видим пътя, хоризонта след европейските избори. Именно за да, за да уважим избора на всички е, европейски е, избиратели. И действаме след това. Войната срещу Украина ли стана катализатор на тези неотложни въпроси? Въпросът какви сме, когато казваме, че сме европейци? Tout à fait, Точно така. Le bon mot, un catalyzer, Използвате catalyzer именно точната виртитран. фраза. Това е катализатор en в fait, много посоки. Всъщност, когато през феврари 2022, la 2022 la година Русь, uh, Русия агресира Украина, това е солидарност в Европа и при нас, специално в Франция. И това ни позволи да откриеме страна, която познавахме недобре – Украина, и нейната принадлежност към Европа. Именно от този момент ние си казахме, Френски институт в Париж, трябва да, да, да, да, да захраним този, тази дискусия за Европа, какво да си европеят и да съберем писатели, интелектуалци, творци от цяла Европа и когато говорим за цяла Европа, именно говорим за, за Европа в големите и граници, за да говорим и да говорим какво е европейска идентичност, на следствата, през пътищата и през трактори. А как се промениха тези европейски диалози от това начало поставено миналата година през 2023 от Френски институт в Париж до днес? Как са се променили всяка европейските столици, която споменах, имаше различни теми, които бяха развити. Ако взема за пример събитието във Варшава, темата, която беше развита, как може да се поднови търсенето в Европа, да се направи по-добро проучване на историята на Европа, как да се развият в университетска посока, как да се развият катедри за европейски науки. А в следващите месеци дискусията ще продължи в посока дезинформация. Във всяка канал столиците има и специални теми, които се предлагат. После ще говорим след това в София и Пловдив една от големите теми, които избрахме ду е да говорим за югоисточна Европа, е, конститу, е, която е, е от една страна е предизвикателство върху. и от друга страна тя е в сърцевината на Европа. Това ще щях да ви попитам, как идеите зад проекта на Обединена Европа се различават в различните столици, от Париж през Варшава, Прага, Киев, Рига, Будапешта, Белград, Сараево, Кишинев и дали смятате, че различието все още е различие между изтока и запада? За мен е лично, euh, и смятам, че това е широко споделено мнение, трябва да престанем с това разделение изток-запад. Euh, Не е оперативно, това, което е трябва да, да мислим сега е Европа в своята цялост, своя... своя са... Европа в своя суверенитет, Европа със своите идентичности, с своите наследства и със своите траектории. Но за да стигнем до това, но трябва да се познаваме по-добре. Не само да се познаваме по-добре между Париж и София, но да се познаваме между София и Рига. Да се познаваме по-добре между Пловдив и Варшава по-добре между Белград, Белград и Кишинев, Белград и Кишинев. Donc, така pense, мога да развия тези диалози, тези разговори, в които интелектуалци, писатели, водещи лица, в водещи градове е, е фундаментално. И, и лично, лично са съм много щастлив, че Ефренски институт в България допринася за този проект. Сега, какво е вашето лично усещане? Преобразява ли се Европа на този географски все още можем да говорим само за географски ръб с войната, а не за времеви. Дали Европа се трансформира? Дали разбиранията се, разбиранията се променят? Аз ще говоря като французин. Ние сме напълно, ние като французи осъзнаваме. Европа също е централна Европа и също разширяването раси, на централна Европа. Ние познаваме по-добре поради исторически, географски причини западната част на Европа, нашите, нашите, нашите директни съседи. Mais, Maxima, Испания и Германия. Nous, nous ou nous Но сега откриваме, потвърждаваме и признаваме que, важността euh, Kundera, това, ето Милан Кундера нарича църцето на Европа. Това е църцето цър... на Европа, централна Европа. И to... има говоря за разширена централна Европа. И именно България е си остана юбична Европа. Това, което нашите ефренски Наши нашите френски писатели, нашите френски творци взимат всички мерки за тази централна Европа, за тази источна Европа, Европа, Европа, за да можем да разберем накрая, за да разбирам какво се случва с нашата европейска идентичност. Европейска идентичност в единствено или в множествено число? Ще се изненадаме ли, ако няма една? Разбира се, в множествено число, но разбира се и в единствено число. Alors, Ще развие моята идея. В множествено число, защото, защото Европа се основава les на многообразието. В толерантността раз, приемането, приемането на, на различното, раз, за приемането на нашите Et различности temps, и une, едновременно тя е единна. Et de valeurs communes, Европа се състои de от общи ценности, споделени ценности. Sont, euh, menacés, и когато тези тенути euh, са заплашени il е абсолютно необходимо че ние всички Мы заедно подтвърждаваме нашия суверенитет. Ако ми ce позволите, point, още не сме дискутирали тази тема. Не сме 6 юни. Дескът Е Дей. И за нас всички този ден е един фундаментален ден. От този момент нататък Que nous avons pu espérer, ние започнахме да се надяваме, espérer, да се надяваме за една част на Европа за демократична Европа. Има един друг ключ в момент, който в 1949 година consisté, която, друга част на Европа, която беше компискувана тя се присъедини към нас. Ensemble, и сега тук през 2024 година Europe, всички... 1989, mm -hmm. ensemble, Именно тази Европа, която се присъедини през 1989. Се обединиха и това са общи ценности, които ние всички трябва да защитим. Интересен е наистина този преход, който направихте към ключовия ден, D-Day в Европа, момента, от който започва обръщането на Втората световна война и, и победата над онзи модел на тоталитаризъм, <сълит> който се опитват да установи Третия Райх. Но а, нека, нека да ви попитам за концепцията за войната и мира днес, защото в България някои политически сили и политически лидери от крайната десница и крайната левица казват, че изборите са между войната и мира и който не иска страшна Русия да нападне България, трябва да гласува за партиите на неутралитета. Интересно ми е колко важен е този въпрос за френското общество. Някой прави ли такъв тип разделение на, на политическите сили? Партии за войната и партии за мира? Защото като че ли всеки нормален човек, който бъде попитан, ще каже, че разбира се е за мира. Много ви благодаря за вашия въпрос. Разбира се, няма да вляза в детайл за политическия дебат. И няма да разговарям за политическите дебати във Франция или във Франция. И в България Тъй като има избори тази неделя. Аз имам задължение да се въздържа от дискусии по тези въпроси. Това, като бих искал да подчертая е именно е е пасифизма е, е, е и... и пасифизма на всяка цена. Crois, choses, Alors, мисля, че това са различни неща. Казахме го и е всички го мислим. Писяц, е, е uh, Европа е една с мощ Една мощ, която след 1945 година, която казва не на войната, да на европейската конструкция, на економическата конструкция, на културната конструкция, на споделянето на ценности. Но този пацифизъм е който е ключов изграждащ елемент на Европа lorsque une puissance qui n'avait pas la guerre menacée една държава която е една сила е, е... заплашена е... тя е задължена да се защитава Parfois, euh, paix, Но понякога да за защита за за мира трябва да спечели войната. И uh, за жаление това uh, се случи през 20 век. Les, les, Разбира les се, ние след като продоляхме трудно verse uh, на Разби verse война façon, как и, как и chose по същия начин трябва да мислим в момента сега. Една от кръглите маси е наистина интригуваща. Балканите и представите за границите. Знаем колко са объркани тези граници тук заради сложната история, тежестта на империите, амбивалентните отношения с Европа исторически в този регион. Допускате ли господин Люк Левич че има какво Западна Европа да научи от юго Европа по време на тези дискусии? <гуми> Благодаря Ви за този въпрос, който много из... намира много застимулиращ и интересен. Ето защо сме щастливи да организираме тези дискуси в София, именно в сърцето на юго Европа. Uh, сърцевината на юго Европа, именно в този регион, в която сте имали смесици, срещи, и агресивни конфронтации. Тук сте имали империи, но сте имали национални националисти. Имали сте съжителство, dificil, понякога в мир, понякога в доста трудна, между различните религиозни общности. Тук сте имали изключителни срещи между култури и езици, които са маркирали нашите европейски Идентичност? 2024, и днес, през 2024 та година, тук имате страни, които са наъв членки на Европейския съюз и други страни, които по призвание повече да се присъединят към Европейския съюз. Тук ефективно сме в югоисточна Европа, са върху този проблеми за границите, за реални и които ни отнасят и към литературата. Това не са Тези срещи са не са само между интелектуалци и, и между политолози и, е, по и журналисти, а, а ще е бъде между шо, писатели, което е намирам също е много важно. И също а, а, 3, музикални срещи на 13 вечерта имаме концерт с Ина Кънчева, която ви познавате. Това е едно музикално пътешествие в балкански времена, ще имаме музиканти от Гърция, от Турция Абонирайте а, тък му щях да ви попитам, какви участници сте предвидели в, в, в тези три дена, два дена в София Пловдив и още е един допълнителен на 15 юни. Чета сред имената а, Силви Кауфман, която е журналистка от вестник Люмонт, изключителен познавач всъщност, на Балканите, а, но също така и, да кажем, политолог и университетски преподавател в Турция, като Ахмед Инсел, философът Константин Сигов от Украина, политолог и историк от Латвия, Уна, Бергмане. Изобщо, ако как успяхте да съберете всички тези хора и да ги убедите, че тези три дена от юни трябва да бъдат в София? Това, Това се, София. се, се фе, асе, дирай, Това случва съвсем лесно. Първ да ви, ви кажа, че има един изключителен интерес за България, за, България, за юго Европа и личностите, които вие споменахте. Когато се обърнахам тези личности, те много бързо отговориха по на моите предложения да участват, да дойдат в София. Това именно казва нещо важно, което вече споменахме. Колко е важно в нашото мислено за Европа да говорим за юго Европа. Вие вече споменахте Сильви Кофман, която е журналистът в Кофман, която е едно предзвърчително произведение, което е върху върху руската дипломация, което ви препоръчвам да прочетете и да се, пре, да се преведе също на български. Ахмет Инсел, е един много известен политолог с турски происход, който много се ангажира с, с въпросите за да памета в Турция и отношенията на Турция с геноцида в Армения. И като говорим за Уна Бергмане, която е политолог от Латвия, която говори между процесите на. И на, на независимост между трите прибалтийски държави и възвръщането на независимостта в тях. И имано много красива помет. Какво трябва да се направи тук при нас? Какво трябва да се прави с, а, а, с а, паметниците от, от Руси, от съветското минало. Знаем, че това е много от така гореща тема и в България. Наистина ще бъде интересен отговор, който ще чуем по време на тези дискусии. Знам, че за вас, господин Люк Леви, е много важен един френски писател, интригуващо свързан с България, а именно Ромен Гари. Ще използвам заглавието на един от неговите романи Европейско възпитание написан между две сражения през Втората световна война. Какво от Гари, от Ромен Гари, е приложимо към дилемите на днешна Европа, според вас? Благодаря ви и много ви благодаря, че споменавате Ромен Гари, защото ние имаме един много красив проект в есента около Ромен Гари. Както знаете, Ромен Гари е бил дипломат в България след Втората световна война, когато комунистите са взели властта и ви го казвате много добре. То е една ключова фигура, европейска фигура, който е мислил за Европа, като Ромен Гари, като Стефан Цвайк. Това ми също дава повод да на... Искам да споня още един писател, остава дума за Елиас Канети, с който е с... да, от Русе, който много е мислил за Европа. Днес през 2024 година, когато виждаме предизвикателствата, пред които сме изправени, в тези дискусии, за които се говори за войната, Изключително е важно да имаме тезите на тези писатели и да бъдем с тях, за да мислим за Европа. Бих искал да поканам всички слушатели да ги препрочтат тези книги и това ще ни даде много възможно за размисъл, за да видим къде сме тук сега през 2024 година. Ако ви позволите още, една последна точка, мисля, че времето минава. Говорихме за събитията на 13 и 14, ще бъде на 13-ти, по-скоро ще бъде геополитически дебат. На 14-ти ще бъде литературна среща. На 12. Ние имаме среща с студенти, които идват от Франция, които ще, които ще дискутират къде, къде, е София, къде е Европа в София, къде е Европа в Повдив. Те ще, ще говорят за, за архитектурното минало и събота сутринта. Ние още две срещи. Става дума за. В България ще бъде Максимириан Дюрон, който е директор на нов отдел на... в Плувара. Ще говорим за българското наследство, което е много интересно. И във втория момент, също много интересно, която се отнася за 20 век, става дума за... за един проект, който ще бъде създаден пред 2025 година, под на тема Музей на 90-те години. И това един проект да Испомняме за войната в бивша Югославия, връките Сараево, Белград, Загреб и други столици. Интензивна френска програма на Френския институт в София. Благодаря на Люк Леви, директор на Френския институт, и на Здрава Стоева за превода, да разбира се, европейски диалози от Балканите до Черно море, европейски наследства, идентичности и траектории, всичко това започва на 13 юни, продължава на 14 юни в София, Пловдив, след което е образно продължение на 15 с фокус изкуството и музея отново в Френския институт и в Галерия Синтезис. Благодаря ви, че бяхте с нас. Благодаря ви. Искам още веднъж да благодаря на всички участници от България и да благодаря всички модератори, които приеха да, да, да, да бъдат и да участват. Благодаря ви.